Trini Mikelarenak aixo egunon Baizurire Egunon eta onget horria berriz Baal, eskarrik asko berriz Egan ez egiten ezekien txantxangorria E... bueno, ba Oniburuz hitz egiten egon ginen Iaz e, Liburuaren aurkezpena egin Eben txeta irratean Eta gaurkoan, bueno, ba Bestelako Euskarri baten, baten Inguruan itzenko dugu Hau da e, D.B.D eh formatuan, ez? Argitaratu duzue. Bai, itxeki zaio liburu euskarin zaio mm deubede bat. Eta DVD horretan agertzen dire marrazki marrazkiguziak eta mm -hmm. geigo hori e, liburuzkan agertzen diren hoiek eta geigo eta narratzen den araberan agertzen dira bai euskeraz, bai e, erdaraz ta bai ingelesez. Mm -hmm. Gooratuko dugu, bueno, marrazkiak nork egin ditu. Bai, neunek eginak. Zuek, bai. baitare, bai. eginak. Eta bai. esan bat dugu, bueno, e, berezitasuna, bueno, ja formatuan, deude formatuan baitare, Egia da, bueno, ba, eskaintza bat, zentzu baten, baitarri zabaltzen duela. Mm -hmm. eh, zabaltzen du, baina e, berezitasuna da izango zen, ba, publiko zabalago bati, baitare zabaltzen Bye. zailola. Edo baitare lan pedagogiko bat dezakela, beste, hizkuntza batzuk zergatik ez ikasteko. Zaten naregara, ingelesa eta frantxeza. Nik ikusten dut e, orain gerota zailago dutela e, aurrak, Pues bere eskolako taba, lanetan tabar, bere gauzak. Orduan, e, zertaz, bederen beste aldin, iruizkuntzen lan zenari dire gauzak. Orduan, hau da, nire la laguntzeko modu bat, zertaz, em, posori, e, zenbait, e, familietan, e, bihar bada euskarazikasten ari dira, baina gurasok ez dakite. Uh -huh. Orduan, Hoyen ap apoio izateko lagungarria geza. Mm -hmm. bai. bueno, urte honetan zehar baita bueno, ba, jendearekin hitz egiteko aukera izan duzu. Piskaozenoako oiartzunak jaso dit oso ba liburu honi dogo kiones. Bueno, polita dela ta gustagarria ta mm -hmm. eh e, bueno, e, maila goixamardula da goitik beti 12 urterako duten aurrendako. Ez, ez da txiki-txikin dako, baina dubedekin ari bidez, zuk ordena galliun. Esplikatzen aldo zu edozin edi, adineko umeiri, zertaz nahiko nabaria dago historioa eta nahiko... Bai, oso bai. Bueno, irudiek, irudiek asko laguntzat dute bai. historia e, jarraitzen. Bai, so, gainera uh -huh. gainera hartzen aldo zu zu nahi duzun tramoak. Bai. Igual, ipui osoa igual kontatu beharrian, pues kontatzen alduzu zu alderti bat, alako zatitxiki bat, aurreri gustatzen zaizkiola, ez? Mhm. Mm esango dugu, jada ja kalean dagoela eta erosteko aukera bai. badaguela. Bai. Kasu honetan endaian hemen ondoan daukagun irrati ondoan daukagun urro bai, berriketan, bai, bai berriketan bai. E, dendan. Bai. Irunen elkar dendan eta aipatzen zenidan, bueno, ba baitare paionan bai. eta elkar dendan guztietan, eh. Bai, horixe, bai, mm -hmm. bai, bai. Eta beste beste gauza aipatzekotan da hori mm jende nativo que guiña da gola mm -hmm. DVD certatz bai. garrantzia un niz du, ez? Bai. E, a, gauza, kalitateari dabazio nez eta orixe, mm -hmm. bai, bai bai. Trini, e, proposatzen dizut pasarte mm, bat horrela, e ei aipatzean gainetik idei batez eh tekstualki idatzi josun bezala nola deskribituko zenuke ha. nola deskribituko ja, zenuke ja, ja, ja. ba, tartecho bat e, bai, zatitxo ba, bat ja. gogoratzeko e, gure entzuei bai, e, gauza da pues txantxangorria bat eh bueno, txantxangorri bikote bat bazela eta umetxo batzuk izan zitula hoien artean eh eh pi, eh eta, eta gruñonez. ez? Eta hoien artean aizongi eramaten zuten elkar, baina batek gruñonek e, ez dio ez dio egiten ama amak manten dion e, e, Arreta. Bai, bai, bai. hori konsejuri. Eta aulko hoiek Enkaz horik ez izan ez eginez, pues, dagoa esparturik eta hola bere kabian berztik jostatzera joten diren bitartean. Uh -huh. Eta momento baten ainaspartutaz egon botatzen dula bere burua egaka eta egiten du planeatu gisa. Eta aizongi joak izaio, jo, baina ka, kontuk dire, gero kabira joat izulina. Mm -hmm. Eta hor e, izaten diren naz, arazok eta, eta estiluk, pues, mm. beharrik, beharrik, bere, hor animali batzuk laguntzen diotela. Mm -hmm. Egan egiten ezekien, txantxangorria, trini e, Mikel Arena esker mila benetan gurean izate gatik gaurkoan. Esker mila zuei.